Harmadik. A kellemesnek induló vacsora rettentően kínos hangulatba fulladt. Miután a magyarok otthagyták a tágas refektóriumot, az inquizitor és a mészfehér óriása még maradt kicsit, hogy úgy úgymond meghittebb körülmények között válthasson szót a bencéssel. Nem tudni mi minden hangzott el köztük, az erdélyi vajdát ez azonban már nem is érdekelte. Világosá vált számára, hogy Esztergomból nem fognak többen távozni, mint ahányan érkeztek. És ha tehette volna, szíve szerint azonnyomban továbbált volna a Gájával délnek. Csak hogy Lajos királyt, aki cseppet sem volt jó bőrben, nem akarta éjnek évadján felzavarni. Meg aztán a hajó rakterének feltöltéséről sem mondott még le. Úgy gondolta, ez akkor is ragaszkodni fog, ha Richardus erőszakkal próbál meg ellenállni. Az egyetlen baj csak az volt, hogy még mindig nem lehetett tudni, hány lázár lovak van a várban. Egész este nem mutatkoztak többen a kelleténél, akkor is mindig az arcukba húzott csukjával, és olyan halkan mozogtak, mint a késértetek. Ugyanúgy lehettek tizen, mint húszan, ötvenen, vagy akár még többen is. Lackfé fel nem fogadta, miképp engedelmeskedhetnek egy ilyen zavarodott embernek, aki még csak nem is közéjük tartozik, és akiről minden kétséget kizáróan lerí, hogy elment az esze. Úgy gondolta, ennek csupán egyetlen oka lehet, hogy hisznek neki. A vajda körül mindenki hortyogott, általános kimerültségük mellett az elfogyasztott borhatásának köszönhetően. Lackfi azonban nem bírt elaludni. Folyvás csak Richardusz barátra gondolt, és arra, hogy vajon mit tűnt rajta olyan furcsának már rögtön az elején. Sokáig nem bírt rájönni. tájt már csak nem belesüppett az álom langymeleg masszájába, ám akkor a felismerés olyan erővel ütötte meg, hogy egyszerében fel kellett ülnie. Ébredt szól szolnoki, rázta fel a kapitányát, aki vizenyős tekintettel értetlenül meredt a föléje hajoló arcba. Lackfi akkor egy pofont is lekevert neki, hogy teljesen fölébredjen. Ha két fertájórán belül nem térek vissza, költsd fel a királyt, és azonnal tűnjetek el innen mindahányan. Csak ennyit mondott, és azzal kiviharzott a dormitóriumból. Szolnoki továbbra is értetlenül bámult utána, majd alvótársaira nézett, és megcsipkedte magát, hogy ébren maradjon. Nagyon hívogatta a kényelmes derékai, de a vajda jobban ráijesztett, semmint, hogy képes legyen visszaaludni. Különös, gondolta a fülét hegyezve. Éjszaka milyen hangosnak tűnik a hörgés odalentről! Angzsulajos a fájdalomtól nyögve tekergett az ágyán. Rosszabbul volt, mint valaha. Kapkodva vette a levegőt, minden porcikája sajgott, és úgy érezte, belső szervei menten megfőnek a magas láztól. Reszketve küzdötte talpra magát, hogy elérje a kis asztalkára készített tálat, és a benedvesített rongyal áttörője arcát, nyakát, melkasát, de olyan erőtlen volt, hogy térdre zuhant, és kiborította a hideg vizet. Agyában a legkülönfélébb gondolatok és emlékképek cikáztak vadul, összefüggéstelenül. Rég hallott dalok árvas trófái keverettek apja zengő hangjával. Átélt csaták képei váltakoztak gyermekkori emlékek villanásszerű töredékeivel. Öccse, András, Kalabria hercege felakasztva lógott egy sötét udvaron, és vádlón nézett rá, miért nem segítettél? Kérdezte Erzsébet királyi hangján. A szóval lassan forogni kezdett, és a következő pillanatban a király sugárban okátta ki magából azt a keveset, amit Gyomra az utóbbi időben befogadott. Marta a torkát a felöklendezett bor. Lajos alig érthetően, de félelmetes választékossággal káromkodott, egyszerre legalább három különböző nyelven, miközben letépte magáról a hálóingét, és térden csúszva igyekezett közelebb az ágya melletti mécslánkhoz. – Jaj, ne! – fakadt erőtlen sírásra. – Istenem, ne! Tehetetlenül merett a melkasát elszínező tenyérnyi fekete foltra, amelyből már minden irányba szerte ágaztak a lilás fekete vonalak. Nagyobb, mint eddig bármikor. Döbbent rá rémülten is, ismét elhányta magát. Megpróbált felkapaszkodni az ágyra, de egyre kevésbé volt ura a saját testének. Leverte a mécsest, mire annak tüze kialudt. Anzsula just görcsbe rántotta a fájdalom és a félelem. Bocsáss meg, anyám! hogy nem védhettelek meg. Hát a ívbe hajlott, nyakán kidagadtak az erek. Bocsáss meg, apám, hogy csalódást okoztam. Már az ujjait sem bírta mozdítani. Görcstől bén a testét idegen erő rángatta, agyában egymás után húnytak ki a fények. Bocsáss meg, Mária, Gondolta utoljára, mielőtt a tudatát végleg bekebelezte volna a homály. Az élet magvát akartam benned elültetni, nem a halálét. Elharapta a nyelvét, szájából is orrából sötétvörös vér bugyogott elő. Azt már fel sem fogta, hogy fájdalmában üvölteni kezd, s hogy erre az üvöltésre riadtan nyitnak be hozzá odakint strázsáló őrei. Richardus az első kopogtatásra ajtót nyitott, és Lackfi észrevette, hogy a férfi nem visel hálóruhát. Ugyanaz a szerzetesi öltözék volt rajta, mint a vacsoránál. A világért sem akarok, kezdte a vajda, de a bencés, Mézes mázos mosolyjal szakította a félbe. Ó, oh, csepp sem zavarsz, uram! Úgy látom, mindketten éjszakai bagyok vagyunk. Kerülj be, jebb. A férfi szállás puritám puritán volt, ahogy az egy szerzeteshez illik. Egyszerű derékaj, egy ruhás egy kis asztal és egyetlen szék alkotta a berendezését. Az asztalon kupacba olvadt viaszhalom, amiből itt is ott is kikandikált egy-egy égő kanóc, valóságos gyertyaszörnyeteg. A falon jókora díszítetlen fakereszt. kereszt. Lackfi szeme megakadta ládára terített, zöld kereszter ékesített fehér köpönyegen. – Hát nem Szent Benedek rendjébe tartozol? – kérdezte meglepetten. – Már nem sokáig. Vallotta be Richardus barát. A rendem elpusztult. A lazaristák hamarosan befogadnak soraik közé. Érzem magamban az elhivatottságot, hogy a testvérük legyek. Tudtad, Vajda uram, hogy Szent Lázár lovagjai a régi időkben bélpoklost választottak mesterüknek? Nem tudtam, felelte Amasz kurtán. Pedig így volt, elhiheted, a Bencés szakadatlanul. Alázatból tették, és később a harcosai közt is voltak bélpoklosok, fehérkesztyűben, kereplővel jártak. Az emberek messze kerülték őket, holott a leprás testvérek értük is, ugyanúgy küzdöttek a csatamezőn. Olyan odaadás ez, amire alig van példa ebben a fertőbe borult világban. A szívem csordultik, telik Isten szeretetével, ahányszor erre gondolok. Rihardusz barátem. Sóhajtott fel, Hackfi, könyörgök neked. Értsd meg, hogy ezek az élőholtak nem leprások. Nem tudjátok őket meggyógyítani, akármekkora is a hitetek. A szerzetes türelmesen, megértően mosolygott. Alig, ha ezért kerestél fel ezen a késői órán, mondta, mire a vajda arca elkomorult. Valóban nem ezért jött. Eszembe jutott valami, vakarta meg a szakállát. Valóban? Na és micsoda? Hogy meglehetősen jól ismertem az esztergomi érseket, válaszolta. De téged még soha nem láttalak, egyetlen alkalommal sem. A neved úgy szintén nem rémlik, pedig hát, mint magad is mondtad, mindenkit ismersz, és ezért az érsek úr állandóan rajtad keresztül intézte a dolgait, Ó, oh, oh, oh, oh, bizony, te hazug, kövér szarázi, bólogatott a fehér sárkány. Most tehát azonnal elmondod az igazat, különben porig égetem ezt az átkozott helyet. Richardusnak arcára fagyott a mosoly. Mire vagy kíváncsi? kérdezte. Először is arra, hogy mi történt az érsek. Megmutatom, felelte a férfi. Lackfi István addig nem is látta a hosszú pengéjű tört, amit a bencés mindvégig bőruha ruha rejtegetett. Amikor észrevette, már késő volt. Rihardusz a vajda álla alatt döfte fel a bicellust egészen az agyáig. Olyan erővel vágta bele, hogy a keresztvas nekikoppant a férfi állkapcsának és hangos koccalással zárta össze a száját. Milyen kár, hogy te már nem láthatod, Mi lesz ez a világ, repegte meghatottan Richardus, miközben a saját vérétől fuldokló lackfi megpróbálta őt megragadni, de már csak veszett kapálódzásra telt tőle. Egy valamiben azért igazad volt, mondta az őrült szerzetes, Kiránt volt tűrt a bajda állából, majd tövig belevágva azt a fehér sárkány szívébe.-Valóban, nem tudjuk őket meggyógyítani! Csak hogy erre nincs is szükség! Lackfé István háttal neki az ajtónak, és végül lecsúszott a földre. Álla alól ömlött a vér, a hideg acél mélyen felhasította a szívét. Magyarország fehér sárkánya haldoklott. Sem meggyilkolni, sem meggyógyítani nem kell Lázár gyermekeit, közölte vele Richardus. Eljöttek közénk, hogy megszabaduljunk a földi hívságok terhétől, és elnyerhessük az örök életet. Örvendezzünk hát! Holló Tamás rémült arccal rázta fel a többieket. szólnoki már vagy egy órája, eltűnt, és lackfi vajda sincs sehol. Egy órája, mordult rá bátor Szilárd. És csak most szólsz. Gondoltam, hát ha csak valahol odakünn, könnyítenek magukon, védekezett Holló. Nem gyerekek már, hogy az árnyék székre is kísérgetni kelljen őket. Minden további szó felesleges lett volna. Szilárd is Palkó Gambesont, Láncinget fegyvertöltött. Holló Tamással egyetemben. Tóth Solymosi ilyet arccal kapkodta össze a bőrtarisznyából kipotyogó tekercseit. Az álom pillanatok alatt kiröppent a szemükből. Szóljatok a többieknek, mondta Szilárd, amikor látta, hogy két fegyvertársa már felöltötte magára a vértezetet. A Johanniták is álljanak készen. Készen. De mire? kérdezte a jegyző, aki elkerekedett szemmel nézett egyikükről a másikokra. Menekülésre Harcra! Így lackfi palkó. Mindenre! javította kisilárt, annak az ördöngős bencésnek semmi jó nem csillogott a szemében. Egyetlen gyalogos tömbberendezőve hagyták el a lakóépületet, vált-válnak, pajzsot pajzsnak vetve. György barát a felajzott számszeriát, tócsóimosi a tekercsekkel teli táskáját szorongatta az alakzat közepén. Keresztülvágtak az elkülönített udvaron, át a belső falszakasz kapuján, ki a Szent Adalbert Székesegyház előtti nagy térre, és ott. Meglátták azt a hatalmas fafeszületet, amelyet nyugovóra térésük óta rögzítettek helyére, gondos, hozzáértő kezek. A vár északi traktusához közelemelték, és legalább húsz láb magas volt. A szemük láttára lobbant lángra, rabulejtve tekintetüket. A tűz módszeresen végignyalta az olajjal bőségesen átítatott óriás feszületet, egy haragvó istenség jelképét, aki megtisztítja az emberek világát a mocsoktól. Szilárdék az alakzatot tartva óvakodtak közelebb hozzá. A lángoló feszület előtt egy kisebb deszka emelvényen Richardus testvér várakozott, a lazaristák fehér köpenyegében. Előtte a néma lovagok sorfala. Legalább harmincan álltak neki őrt, lángával a kézben, csukjáik mögé rejtett arccal. lackvinak és szólnokinak nyoma sem volt, csak Benediktus atya csatlakozott a visegrádi jövvevényekhez, aki gólemszerű szolgájával a nyomában lépett ki az egyik közeli épületből. Mit akar ez jelenteni? kérdezte megbotránkozva. Hát így értelmezted a szavaimat, melyekkel szerénységre és alázatra intettelek? Ám Richardus rá se hederített az öreg emberre. Amikor látta, hogy nagyjából mind összegyűltek a téren, fennhangon szavalni kezdett, fejből citálva a latin nyelvű igét. Volt pedig egy ember, Lázár Betáliából, márjámnak is testvérének Mártának a falujából. Máriám pedig az volt, aki megkente az urat illatos olajjal, és megtörölte a lábát a hajával. Az ő testvére, Lázár volt a beteg. Ez János evangéliuma, ismerte fel György barát. Rihárdus pedig folytatta a különös éjszakai szentmisét. Ekkora nővérek ezt üzenték Jézusnak. Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Jézus azonban, amikor meghallotta, ezt mondta. Ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy ezáltal megdicsőjön az Isten fia. Jézus pedig szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor meghallotta, hogy beteg, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Csak ezután mondta tanítványainak, menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki, mester, éppen most akartak megkövezni a zsidók, és ismét mégy, Mi ez az egész kérdezte az egyre idegesebbé váló holló, aki nem értette az ősi szavakat. Mit hókuszpókuszol ez az eszerős? Lázárról zagyvál, felelte Palkó, aki némileg ismerte a latint. Krisztus csodatételéről. Rihárdus hallgatósága mozdulatlanul és főleg tanácstalanul várta, mire megy ki ez a furcsa színjáték. Az inkvizítor a johannitákra és a király katonáit vezető szilárdra nézett. Tekintetében kérdés bujkált, de választ nem kapott. A latin nyelvű szavalat közben zavartalanul folytatódott. Jézus így válaszolt. Nem tizenkét órája van-e a nappalnak, ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja E világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs benne világosság. Ezeket mondta nekik, és azután hozzátette. Lázár, a mi barátunk, elaludt, de megyek, hogy fölkeltsem álmából. Rihardusz rövid szünetet tartott. Túl közel állt a lángra lobbantott óriás kereszthez, hátát még a hideg őszi éjszaka ellenére is egyre jobban égette a tűzmelege. Nem érdekelte. Arcát az örömkönyei mosták. Arra gondolt, hogy végre eljött az ő ideje, és hogy az a maréknyi rettegő nyomorult, aki dermedten figyeli őt a pajzsok falamögül, nem értheti. Micsoda fontos küldetést teljesít. Se baj! Nem gyűlölte és nem hibáztatta őket semmiért. Hamarosan meglátják. Ők is részesei lesznek a változásnak. Néhány mondatot kihagyott, és azzal a résszel folytatta, ami különös fontossággal bírt számára. Akkor Jézus nyíltan megmondta nekik. Lázár meghalt! És örülök, hogy nem voltam ott. Értetek, hogy higgyetek, de menjünk el hozzá. Tamás, akit Didimosznak neveztek, azt mondta tanítvány társainak. A mindjobban könnyező szerzetesnek újabb lélegzetvételnyi szünetet kellett tartania, mielőtt folytatta. Menjünk el, mi is! Hogy meghalljunk vele! István Herceg rossz álomból ébredt, és amikor rájött hol van, néhány gyorsan tűnő pillanatig nem tudta eldönteni. Az volt-e a rém látomás, amiben eddig vergődött, vagy ez? Amelyben verejtékes testtel átriadta magát. Ilyetében majdnem leesett az ágyról, amikor az ablaknál sötét ember alakot pillantott meg. Kálmán állt ott, a kitárt zsalugáterek előtt, kifelé bámulva a vár udvarára. Mit keresel itt? ripakodott rá az öcse. A frászt hoztad rám! Furcsa hangok riasztottak fel, mondta a püspök. Valami történik a várban. Fel akartalak ébreszteni, de akkor már István is ott állt mellette, és összevont szemöldökkel merett a hatalmas keresztre, mely rőd-sárga fényjel égett a várudvaron, tőlük biztosnak tűnő távolságra, mégis hátborzongatóan közel. Öltöz hamar, fivérem, szólt rá. Egy percet sem akarok tovább időzni ezen a helyen. Richardus egyre nagyobb beleéléssel idézte János evangéliumának szavait, hallgatósága pedig továbbra is feszült figyelemmel várta, hogy megtudja, Mit akar a férfi ezzel az egészszel? Benediktus közelebb lépett a magyar király embereihez, hogy több oldalról is védve legyen, ha a lazaristák esetleg támadni készülnének. Gottlieb árnyékként követte. Az inkvizitor arra gondolt, miképpen lehetne hatásosabban is elbeszélgetni, ezzel a vakbuzgó őrültel, ha egyszer véget vett a szónoklatának. Sokféle formájával találkozott már az eretnekségnek, és számos módszert ismert a gyógyítására. A keze közé kerülő szerencsétlenek sokszor maguk sem tudták, hogy eretnekek, és valószínűleg így volt ez Richardus esetében is. Na de majd ő kellőképp felvilágosítja Gottlieb hatható segítségével. A kövér szerzetes közben még jobban felemelte a hangját, és szinte üvöltve folytatta. Jézus, így szól, emeljétek fel a követ! Márta, az elhunyt testvére így szól hozzá. Uram, már szaga van, hiszen negyednapos. Jézus ezt mondja neki. Nem megmondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Akkor felemelték a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta, Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Richardus mozgolódást látott a szemesarkából. Tudta, hogy Szent Lázár lovagjai elvégezték a feladatukat, és hogy most már ő sem tovább az időt. Krisztusnak az atyához intézett szavait tehát nagy vonalúan átugrotta. És miután ezt mondta, nagy hangon kiáltott, zengte teljes tüdőből rendíthetetlen hite minden erejével. Lázár! Rájtsa! Jaj ki! Kálmán még mindig az ablakban állt, amikor a Szent Adalbert Székesegyházból, az Északra húzódó épületrészekből, a nyugati falszakasz mentén álló raktárakból, az addig lezárt tornyokból és pincefeljárókból özölleni kezdtek a holtak. Több száz halott. A félelem kirántotta az erőt a győri püspök tagjaiból, a térde megradjant, a szíve összevisszavert. visszavert el az ajtót! kiáltotta remegő hangon, de nem várta meg, hogy a herceg cselekedjen. Ő maga ugrott oda egy jókora vasaltládához. Neki feszült, ám végül csak ketten tudták megmozdítani, hogy odatolják a szoba egyetlen ki is bejárat elé. István az ablak hideg kőpárkányára támaszkodva erőltette a szemét. Istenem, azok a mi vette észre a székesegyház előtt csoportosuló távoli alakokat, akik egyetlen szoros kis kömbbe tömörültek, és akiket lassan, egészen körbefolyt a tengere. Istenem, hát mindjárt megölik az embereinket! Erőnek erejével taszította el magát az ajtótól, és visszatért az dobált holmiához. A fegyverövét még nem kötötte magára, hát most gyorsan megtette, majd előhúzta a tőrét, és a püspöknek nyújtotta. Tudod, hogy kell velük végezni, mondta választ sem várva. Ha elét kerülnek, ne teket óriátsz! Azután kivonta két hélű, egyenes lovagi karját és kétszer-háromszor megsóhoktatta a levegőben. Pajzsa, sisakja, láncingje nem volt. Sejem tunikája alatt azonban bérelt fegyverkabátot viselt. Tudta, hogy egy élő ember nem tudná átharapni a lószőrrel tömött gambezont. Abban viszont csak reménykedhetett, hogy egy halott sem képes rá. Tudom, hogy mennyire félsz, drága atyám fia, mondta a püspüknek. De azt hiszem, mégiscsak ki kell mennünk azon az ajtón. Bátor Szilárd nem tudhatta, de ugyanaz a hideg nyugalom lett úrrá rajta, mint Toldi Miklóson, amikor a királyi testőrkapitánya egy roppant buzogányát forgatva szállt szembe az Óbudáról kitóduló holtak százaival. Bizonyos volt benne, hogy ezen az éjszakán meghal, és miután nem maradtak felőle kétségei, a félelem egyszerűben elhagyta. Pajzsod fel, kiáltott a szilárd. A fejüket célodzátok. Ez is csak egy újabb háború, suhant át agyán a gondolat. Hát vívjuk meg rendesen, utolsó vérig. Tartsátok az alakzatot, bömbölte, amint a székes egyházból előzönlő holtak, egyre közelebb értek hozzájuk. Szent György, segíts! üvöltötte kardját a magasba emelve. Küzdj érettünk, Szent Mihály! Nyilvessző suhant el a feje mellett. György barát leterítette az elsőt. Nincs kegyelem! kiáltott fel Lackfi Palkó, akire átragadt barátja harcikedve. Öljük meg mind! A sötétben feléjük motorkáló had első sorai nekiütköztek a pajzsoknak. A fegyverek vasán megvillant a közelben égő hatalmas kereszt fénye, és az ötvenegy néhány férfi olyan elszántan írtotta az élő halottakat, mintha más se tettek volna egész életükben. Csak szegény Tócsoljmosi forgolódott köztük tehetetlenül, az írományait védve, amíg még egyáltalán lehetséges. Nem értett a fegyverfolgatáshoz, és nem is volt nála a fegyver. Viszont ő vette észre azt, amit az Avignoni inkvizitor már korábban megpillantott, és ami elől most szótlan óriásával együtt menekülni próbált. Vigyázzatok! ordította a jegyző, mögöttünk! Addig azt hitték, az ellenük holtak mind a székesegyház épületébe voltak bezárva. Tócsoly Mosi azonban hátra néztek, és hamar kiderült, hogy elkeserítőbb helyzetben vannak, mint sejtették. A rothadó, botladozó halottak minden létező irányból jöttek, és ott voltak köztük a fehér köpönyeges lovagok, akik lánczsáikkal még terelgették is feltámadott lázárjaikat az áldozatok felé. Úgy tűnt, azt sem bánják, ha megharapják őket, mintha akarták volna, hogy megtörténjen, mintha vágytak volna rá. Igen, uram, üvöltötte Szent Lázár lovagrendjének az igazi lazaristáknak a jövendőbeli nagymestere. Üdvözöljük a világ új rendjét, Csatlakozzunk minnyájan Lázár népéhez, legyünk a nyája, legyünk a serege, legyünk véle egy lényegűvé. Richardus barát hihetetlenül büszke volt a művére. Több hónapon át végzett szigorú munkája, immár beérett, és nem sokára gyümölcsöt terem. Gondos válogatásának hála Lázár gyermekeinek nem csak hithű magisztere, de királya, hercege, papja, püspöke, inkvizítora is lesz. És anyja, asszonya. Saját újjá teremtett évája, népét féltő királynéja, a körötte felsorakozó lovagok sokaságával. Eljött az idő, suttogta Richardus, és lelépett az emelvényről. Széttárt karral, üdvözült mosolyjal indult el, végzete felé. Boldogan sétált be a holtak tömegébe. Tessék, simította meg egyikük undorító arcát. Tessék, harapjatok a húsomból, tegyetek velem csodát! Az első harapás iszonyú volt. Cseppet sem olyan, amilyennek korábban elképzeltem. De tudta előre, hogy az áldozat csak akkor igazi, ha fáj. Már pedig ez fájt. Istentelenül. A hajdani bencésre hárman is rávetették magukat. Belemartak a vállába, az arcába, harapták a nyakát, letépték a fülét, az orrát, miközben ő összeesett és rikácsolt az elviselhetetlen fájdalomtól. Beleharaptak a combjába és kitéptek egy darabot zsíros melléből. Ekkor már öten csámcsogtak rajta de az égtelen üvöltésre még többen fordultak felé, és vették körül Tolonva. Rihardusz még mindig élt, de már nem maradtak épp gondolatai. Agyába villámok hasítottak, a kibírhatatlan fájdalom vakító fehér villámai, és a férfi összerondította magát, míg a kiéhezett holtak egyre csak falták és falták hatalmas testét, mind nagyobb étvágyjal. Amikor a visegrádiak alakzata felbomlott, és az életben maradt katonák futva hátráltak vissza a déli sziklacsúcs felé, Richardus végre kiadta szomorú lelkét. A holtak, akiket ő makacsul Lázár népének hitt, akkor még mindig mohón tépték a testrészeit. Hamarosan semmi sem maradt belőle, ami feltámadhatott volna. Balkónak jutott ezébe a király, és ő adta ki a parancsot, hogy vonuljanak vissza az öreg toronyhoz. Szilárd szívét ismét rettegés szorította össze, amikor rájött, hogy megfeledkezett István hercegről, és így megint nem csak a saját bőrét viszi vásárra. A pajsfal meghasadt. Mindenhonnan holtak jöttek elő. Hiába voltak lassúak, hiába mozogtak, a szokásosnál is esetlenebből az éjszakában. Ha egyszer megszámlálhatatlanul okátta őket magából, a vár meg annyi sötét szája. A férfiak elsértek az istáló mellett. Páran a lovakat próbálták kiszabadítani, de reménytelennek tűnt a helyzet. Szilárd azt sem tudta elképzelni, mi lesz velük, ha bezárkoznak a toronyba, de... Jobb ötlete neki sem volt. Már egészen közel jártak. Néhányan közülük a keskeny soron is feljutottak, amikor a lakótoronyból kivezető fahídon ismerős alak bukkant fel. Furcsán járt, mintha kibicsaklott volna a bokája. Szolnok ki! rohant elébe Holló Tomás megkönnyebbülten. Hol van Lackfivajd? Mire észrevette, hogy fegyvertársa a saját vérétől mocskos, arcán fekete vonalak terjedtek szét, és a tekintete nem a sajátja, már késő volt. Az, akit egykor szolnoki pistaként ismertek, neki esett legrégebbi barátjának, és kitépett egy darabot az arcából. Holló erre gondolkodás nélkül beleállította fejébe a csatacsákányát. Mit bámultok? Fordult vissza dermettel álló bajtársaihoz. Meg akartok hallani? Tűnés a toronyba! A legtöbben elsértek mellette. Palkó megtorpant, mondani akart valamit, de képtelen volt rá. <gül> Jó kis este, igaz? Próbált ránevetni Holló, de megsebzett arca a éget. kura égett. sehol máshogy nem tudott volna megharapni. Ne ad magad olcsón, Tamás, ragadta meg a vállát bátor szilárd, és mélyen belenézett a szemébe. Ölj meg, amennyit csak bírsz. Na, menjetek már! Holló hangja elcsuklott. Én majd Elbánok ezekkel. Amikor a torony ajtaja bezárult, a holtak éppen elkezdtek felnyomokadni a lépcsőn. Holló Tamás ránézett a barátjára. Eszébe jutott, amikor egyszer azon vitáztak, fél részegen, hogyan máshogy. Vajon melyikük bírja majd tovább a katona életet? Nyertem. Közölte holló szomorúan, de mindjárt megyek utánod. Elhajította a pajzsát, többé nem volt rá szüksége. Jobbjában a csatacsákányt fogta, baljával előrántotta a tőrét, és futva indult a holtak serege ellen.